علمنا ما ينفعنا ووفقنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اننا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم وفقني في الدين <تصفيق> واجعلنا من عبادك الصالحين اما بعد رب اميرسا dan juga para pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja antum berada semoga Allah azza wa jalla sentiasa merahmati kita semua Mencurahkan kepada kita berbagai nikmat rahmat dan kemuliaannya Dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah, Allah yang sentiasa dibimbing untuk jalan kebaikan dunia ini dan dimuliakan di akhir kelak dengan kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, ujian syukur hanya mila Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat menuntut ilmu agama dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak terhitung banyaknya. Mari kita senantiasa ingat pada nikmat Allah. Yakin bahawa nikmat tersebut semata-mata karunia rahmat yang datang dari Allah. Di sana kita banyak memuji dan memuja Allah. Kemudian anggota badan kita melakukan beramal, laksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya sebagai bentuk kesyukuran yang sesungguhnya. Alhamdulillah awalan wa akhirat wa zahiran wa bahtina kemudian sallallahu alaihi wa mari kita pun banyak mengucapkannya terutama di hari yang mulia ini hari Jumat untuk Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli wa sallim Barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jemaah. wa jemaah Allahumma salli seperti biasa Kita mengkaji akidah Ahli sunnah wal jamaah. Pada kesempatan yang mulia ini Kita masih mengkaji kita Atau risalah yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far al-Tahawi Yang menjelaskan tentang akidah Ahli sunnah wal jamaah, Akidah Al-Ta'if al-Mansurah Berolongan yang mendapat pertolongan Dari Allah Akidah al-Kirqatul Najiyah golongan yang selamat pembahasan kita para pemirsa rahimahkumullah dan juga para pendengar telah sampai pada pembahasan tentang sifat sifat Allah subhanahu wa ta'ala bahkan pembahasan yang terakhir menjelaskan tentang hal-hal yang wajib kita tetapkan bagi Allah dan juga hal-hal yang wajib juga kita ingkari kerana demikian itu perkara-perkara yang mengandung makna kekurangan yang dinisibatkan kepada Allah Subhanahu SWT kita sempati Allah dengan segala sifat kemuliaan kesempurnaan dan kita ingkari kita nafikan semua Sifat-sifat yang mengandung makna Kekurangan dan kecacatan Ya khutalima rahimakumullah Setelah Imam Abuja Barat Taha'u menjelaskan tentang Kewajiban beriman kepada Allah Yang mencakup iman pada seluruh sifat-sifat Dan nama-namanya dan kewajiban Mensucikan Allah, mengagungkan Allah memuliakan Allah Maka setelah itu beliau menjelaskan Tentang prinsip-prinsip yang lain Yang berkaitan dengan akhidah al -sunnah. Yaitu yang berkaitan dengan al Isra wal Mi'raj. Kalimah ucapan al ja Taha, yang rahimahullah. <coughs> wal Mi'raj hukum. Waktu Isra bil Nabi, Sallallahu alaihi wasallam.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 Wa sallallahu alaihi wa sallama fi al-akhirati wal-ulah Artinya Dan mi'raj Itu adalah hak Dan Nabi sallallahu alaihi wa sallam Telah di isaakan oleh Allah azza wa jalla Wa unji bi shakhsihi fi al Beliau salallahu alaihi wasallam dimihratkan ke langit. Fi al-yaqla ila as-sama dengan diri jasmaninya. Dalam keadaan bangun dalam keadaan terjaga kemudian terus beliau di bawah naik ke tempat yang paling tinggi sesuai dengan kehendak Allah dan Allah memuliakannya dengan apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa arha ilaihi ma arha ma kadha bal fu'adu ma arha dan Allah mewahyukan kepadanya yaitu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam aku yang telah diwahyukan oleh Allah maka dalam fuad mahra hatinya itu hati rasul sallallahu tidaklah mendustakan apa yang telah dilihatnya sallallahu alaihi wa sallam di maka salawat dan salam semoga semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa curahkan kepada beliau di dunia di akhirat dan dunia ikut garingan para pemirsa dan juga para pendengar rahimahkumullah permasalahan Isra' dan Mi'raj ini salah satu dari Hal-hal atau perkara akidah yang diyakini oleh ahli sunnah wajahmar. Karena perkara tersebut telah dijelaskan di dalam al-Quran dan juga di dalam sunnah. Telah dijelaskan di dalam al-Quran dan di dalam hadis rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita untuk mengimani dan meyakininya tidak mengingkarinya dan tidak memaksakan akal kita atau menggunakan akal di dalam merekayasa atau mentawir atau memahaminya kerana secara akal ini tidak masuk akal tapi ini perkara yang baik perkara yang tidak bisa dicerna oleh akal maka wajib bagi kita untuk mengimani sebagai bukti keimanan kepada perkara-perkara yang baik yu'minuna bil ghaib sebagainya jelaskan tentang sifat orang-orang yang beriman ikullah limarhamakumullah al-mi'raj yaitu naik dan israq iaitu memperjalankan di malam hari jadi Allah Subhanahu wa taala sebagai yang pertama maklumi memperjalankan hambanya nya iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Baitul Maqdis di malam hari di suatu malam kemudian sampai di Baitul Maqdis beliau dibawa naik oleh mereka jibril olehnya sallam dengan kenderaan pura ya sampai ke langit ketujuh melalui semua langit kemudian terus naik sampai sidratul muntah kata kala itu Allah langsung berbicara kepadanya dan mensyariatkan kewajiban salat sebagaimana yang kita maklum Ya khudalimya rahimahkumullah ada beberapa permasalahan yang perlu kita ketahui yang berkaitan dengan masalah isra' dan ni'arat ini yang pertama perkara yang pertama yang kita Wajib ketahui dan kita imani Bahawa Permasalahan Isra dan Mi'ara Adalah perkara yang telah Menjelaskan Yang telah terdapat di dalam Al-Quran Dalilnya dan juga Begitu di dalam Sunnah Begitu juga dalam Sunnah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjelaskan di dalam Al-Quran Dalam Surat Al Isra'ah Subhanalladhi Asra biabadihi Laylam minal masjid al-haram Masjid al-Aqsa Maha Allah Yang telah Memperjalankan hambanya Itu Sesuatu malam Dari masjid haram Itu Makkah Ila, ila masjid al-Aqsa Iaitu ini Palestina Itu wajib kita imani Begitu juga dalam hadis Yang insyaAllah akan kita bacakan hadisnya Bagaimana Rasulullah s.a.w. Arab, naik Sampai ke sidratul muntah Semua hal itu Wajib kita imani Dan kita yakini Kemudian dalam perkara ini Para ulama ahli sunnah wal jemaah, Ya, sedikit ada perbedaan apakah Isra dan Mi'ra ini terjadi satu kali atau lebih dari satu kali ada yang mengatakan Isra dan Mi'ra itu hanya satu kali dan ada yang mengatakan dua kali pendapat yang sahih itu bahawa pendapat yang sahih dalam hal ini wa isra dan mira itu hanya terjadi satu kali ini yang pertama ya. wa isra dan mira terjadi hanya satu kali kemudian perkara yang kedua kapan terjadi isra dan mira ini ya isra dan mira terjadi ya, satu tahun sebelum Diutusnya Nabi saw. Begitu jelaskan oleh para ulama. Atau satu tahun sebelum hijrah Nabi saw. Bukan sebelum diutus, sebenarnya telah diutus. Ya, satu tahun sebelum boleh hijrah ke Madinah. Lalu apakah satu tahun ini, iaitu satu tahun penuh, iaitu 12 bulan, atau kurang? terlebih ada yang mengatakan setahun satu bulan ada yang mengatakan setahun ya, dua bulan intinya perjalanan isra' dan ni'arat tersebut itu terjadi sebelum Nabi salallahu alaihi Wasallam hijrah ke Madinah agaknya Nabi satu lagi yang perlu kita pahami. Bahawa tidak ada perkataan yang telah memastikan bahawa isra' itu terjadi di tanggal 27 rojat, sehingga pemahaman sebagian kelangan kaum ke muslimin bahawa isra' dan mira' itu terjadi di bulan rojat. Kemudian, ya mereka peringati ritual-ritual atau peringatan yang mereka lakukan bahwa penjelasan tentang hal itu tentang tanggal atau bulan terjadinya isra dan mira tersebut itu tidak dilandasi di atas dalil yang sahih intinya tidak ada kepastian yang menjelaskan tentang terjadinya isra dan mira di bulan rajab. Yukariya rahimakumullah. Kemudian apakah isra dan mira itu terjadi? Yaitu dengan ruh saja tanpa jasad, atau isra dan mira itu terjadi, ya, dengan ruh Nabi dan jasadnya secara otomatis, atau dengan jasadnya dan roh beliau akibat al-sunnah dan yang sahih dalam hal yang terjadi juga ada sedikit perbedaan tapi yang sahih sesuai dengan dalil ya maka yang sahih adalah isra dan hira tersebut terjadi ya bersama jasad nabi dan roh beliau jasad dan roh apa dalilnya? Tirmalah Allah Subhanahu wa taala Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa al-ayah sini Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut Allah menjelaskan maksud siapa Allah yang memperjalankan hambanya nya hamba-Nya itu manusia yaitu Muhammad sallallahu alaihi dan kita memaklumi bahawa manusia Ya terdiri dari dua unsur jasad dan ruh, jasad dan ruh. Dan di sini Allah menyebutkan Subhana Lladi Asra bi Abdi. Sekiranya makna isra dan mirah hanya dengan ruh beliau saja, maka Allah akan katakan Subhana Lladi Asra bi Ruhi Abdi. Maksudnya Ma Allah yang memperjalankan ya, ruh hamba, tapi Allah menyebutkan bi Abdi kata para ulama ini menjelaskan bahawa Isra dan Miraj tersebut terjadi dengan jasad dan ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang sahih dalam keadaan beliau bangun bukan dalam keadaan tidur Ihsan liman rahimakumullah Yang selanjutnya, yang kalau kita ketahui tentang berkaitan dengan masalah Isra dan Mi'raj ini, bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di oleh Allah dan kemudian Mi'raj dibawa naik oleh Jibril Sallam dengan menaiki kenderaan yang dinamakan iaitu burak semusai jenis ya kuda tapi dengan dia ya, kecepatan yang luar biasa namanya nakkan burak iaitu diambil dari kata juga al-barq dan barq itu adalah kilat ya sehingga para ulama kenapa namakan kendaraan yang ditunggangi oleh nabi sallallahu bersama jin burak ada sisi kesamaan atau makna dari sisi asal-usul kalimat tersebut yaitu barak, kilat kita melihat bagaimana kilat begitu cepat kembali nah berikut darimu rahimakumullah perkara yang ini kalau kita ya pahami dengan akal dan rupiah tidak bisa dipahami tidak masuk akal kenapa demikian? Karena di zaman tersebut belum ada alat untuk ya transportasi yang bisa ya menempuh jarak begitu jauh dengan waktu yang najabli telah kembali lagi ke Makkah. Ini sahaja tidak masuk akal. Tetapi ini kena perkara yang kaya dan Allah mengabarkan itu terjadi maka orang yang beriman itu mengatakan amin kami beriman. Dan ini juga menjelaskan kepada kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu bahwa Allah apabila menghendaki sesuatu pasti terjadi tidak ada yang bisa membendung dan hal itu kemudian perjanjian sebenarnya hari ini juga menjelaskan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada hanya menghalang jika Allah beliau salat di sana mengimamin ya para ambiyah. kemudian setelah itu beliau naik sampai ke sidratul muntah ikhwatalimawahimakumullah itu semua wajib kita imam ya. perjalanan misra perjalanan yang sungguh ya menjelaskan akan kebenaran dan juga ya, kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kita ya, membaca riwayat yang menjelaskan tentang perjalanan Nabi atau mi'raj beliau. Fatali marhamakumullah. Berpaut kembali sebagai persiapan untuk menghadapi perjalanan yang mulia menghadap Allah Subhanahu wa Kemudian dari Mekah ke Baitul Maqdis beliau bersama Jibril alaihi salam menaiki ya kendaraan terhewan yang atau kuda yang dinamakan dengan burak sampai di Baitul Maqdis beliau mengikat mengikatkan ya dari Hewan yang beliau tunggangi tersebut Memangkan dengan burak ya, Di salah satu Yaitu di pintu ya, Masjid Baitul Maqdis tersebut Koleh beri salat Mengimani para, para Nabi Beliau menjadi imam Di waktu salat tersebut Kemudian setelah itu beliau naik Ya belum naik bersama Jibril dengan hewan yang ditunggangi dia maka dengan buah melawati langit yang pertama dalam riwayat tentang Isra' tersebut Nabi menjelaskan ya begitu sampai ke langit yang pertama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau Jibril Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, langit yang kita lihat sama dunia, pasturkah ala Jibril? Maka Jibril meminta pada hulu ya, langit yang pertama untuk membuka pintu langit. Lafutihalahuma, kemudian dibuka, ya, pintu langit yang pertama. Al-Fara'ah dimanakah Adam abul Bashar? Pada langit yang pertama, Nabi saw melihat ya, nenek moyang kita yaitu Adam alaihissalam. Aluloh meluaskan salam kepadanya. Nah, kemudian Adam menyambut kedatangannya dan juga menjawab salam Nabi saw dan berikrar dengan kenabian beliau. Kemudian setelah itu beliau mengail lagi saw. Kalangan yang kedua, nawait yang kedua begitu juga jibril minta. Pada penghuni langit yang kedua, agar dibukakan pintu, kemudian dibukakan pintu langit yang kedua. Maka Jibril, Nabi saw bersama Jibril, ya, Nabi melihat ada langit yang kedua. Nabi Yahya bin Zakaria dan Isa alaihisalam. Nabi Isa alaihisalam diangkat oleh ala Allah beliau berada di langit yang kedua. Pada kiamat bagian mereka berdua menjumpainya bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasal yang mengharuhi mana mengucapkan salam pada keduanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mereka berdua menjawab salam Nabi dan juga menyambut kedatangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan berikrar dengan kenabian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ya, terus naik. Sampai pada langit yang ketiga, kemudian juga minta pada penghuni langit yang ketiga untuk buka pintu. Maka pada langit yang ketiga Nabi saw melihat Nabi Allah Yusuf as. Rasulullah yang warhabadhi wa, wa qurra bin Nubuati. beliau munculkan salam pada Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf yang menyambut kedatangannya dan juga berikrar tentang kenabiannya terus naik pada langit yang keempat pada langit yang keempat Nabi SAW melihat Idris alaihissalam kemudian beliau juga salam pada Idris dan Nabi Idris menyambut kedatangannya dan seraya juga berikir dengan kenabiannya terus beliau naik setelah itu pada langit yang kelima pada langit yang kelima beliau melihat temudisa dengan Harun ya. Harun bin Imran Kemudian beliau mengucapkan salam kepada Harun Dan Harun menyambut kedatangan Nabi SAW Dan berikrar Tentang kenabian dengan kenabian Beliau SAW Kemudian beliau terus naik Sampai pada langit yang ke-6 Dibukakan Pintu langit Rasulullah SAW bersama Jibril Masuk Dan pada langit yang Ke-6 Beliau bersuara dengan Musa alaihissalam Kemudian Nabi juga mengucapkan salam kepada Musa Dan Musa menjawab salam Nabi SAW Seraya juga berikrar Tentang kenabian beliau Kemudian Begitu Nabi SAW Pergi meninggalkan Musa Beliau menangis Pakai lalu ditanyakan Kenapa kau menangis Kata Musa Saya menangis Karena seorang lelaki Seorang anak lelaki Yang diutus peninggalku Yaitu Muhammad SAW Ternyata yang masuk surga dari umatnya Lebih banyak dari umatku Alhamdulillah Ya Ini yang tidak berusaha menangis Beliau yang begitu sabar menghadapi Kaumnya Bani Israel Menghadapi bagian sifat dan karakter mereka Yang sulit untuk, ya, dididik, digembel. Kemudian diutus Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata yang banyak masuk surga adalah dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu melutangis, ya. Kemudian setelah itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terus naik bersama Ibrahim Alaihis Salam sampai pada langit yang ketujuh. Di langit yang ketujuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersaudara dengan Ibrahim Abu Anbia Alaihimussalam. Kemudian Nabi Sallam mengucapkan salam pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nyambut kedatangannya. Saya juga berikrar dengan kenabian beliau. Kemudian terus beliau naik. Ya, bersama Jibril sampai pada Sidratul Muntaha. Buhtu sampai gerah Sidratul Muntaha, maka diperlihatkan kepada beliau Baitul Ma'amur Baitul Ma'amur Ya. Kalau ya, Baitul Ma'amur tersebut itu kediaman bagi para malaikat, ya, penghuni langit. Yang masuk setiap hari 70.000 malaikat. 70 ribu malaikat Yang masuk setiap hari ke Baitul Ma'mur Dan begitu mereka keluar Tidak akan kembali lagi Hanya dapat kesempatan satu kali Allah SWT Baitul Ma'mur Ya Kemudian Umi Jabihi Ina Jabar Bisulullah S.A.W.T Sampai Ya Menjumpai Allah Subhanahu SWT Jalla jalalu wa al asmaru Padahal minum asal didekatkan ya. dan mendengar suara Allah subhanahuwataala yang mewajibkan memerintahkan padanya salat sebanyak lima puluh waktu. Ya, dia boleh mendengar kalau Allah azza wajal mendengar perkataan Allah azza wajal dan didekatkan oleh Allah subhanahuwataala. Ya. Jika kekal kepada Allah Subhanahu wa taala tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bisa melihat Allah secara langsung. Beliau ditanya, "Arai Rabbak apa engkau melihat rohmu mu nurun an-nara, tidak bisa seenaknya itu cahaya yang menutup tabir yang menutup Allah Subhanahu wa taala. Dan wajahnya itu cahaya. Ya, tidak bisa dilihat. Jadi tidak seorang pun bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di permukaan Sampai Nabi tidak bisa melihat. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia langsung mendengar perkataan Allah Mewajibkan padanya salat Ya, lima puluh waktu Nah Kemudian Setelah itu Beliau turun Ya, bersama Jibri Sampai jalan yang keenam Kelangan yang ketujuh, di sana boleh bersuara dengan Ibrahim Tidak ada komentar Nabi Ibrahim Sampai kelangan yang keangan Di sana Nabi Musa alaihi salam Beliau bertanya Apa yang diwajibkan oleh Rabbu Solat lima waktu Maka Musa mengatakan Minta keringanan kepada Rabbu Umatmu tidak akan mampu melakukan Lima puluh waktu Lima puluh solat <coughs> Ya, maka Nabi saw menoleh atau melihat pada Jibril seolah meminta ya saran dan nasihat. Kata Jibril, Nama, silakan. Maka beliau sama Jibril asalam, menghadap Allah subhanahu wa taala, meminta kerinduan. Begitu sampai. Ya naik sudah Dan tempat yang tinggi ya Allah yang maha tinggi maka Allah berikan keringanan dikurangi ya menjadi 40 dikurangi 10 Beliau turun lagi sampai kerahan, lagi ke gunung bertemu dengan Musa berapa yang dikurangi oleh Allah dikurangi 10 Kata Nabi Musa minta lagi keringanan minta lagi keringanan Kena umatmu tidak mampu melakukan Ini umatmu lagi Sallallahu alaihi wasallam Begitu bersuah dengan Allah Dengan perkataan dikurangi Menjadi 30 Beliau turun Sampai pada langit yang ke-6 Bertemu dengan Musa kembali Dan bertanya berapa yang dikurangi Dikurangi 10 lagi Berarti masih 30 Salat 30 waktu telah Musa minta lagi keringanan. Namun tidak mampu melakukan. Nampilah lagi sallallahu alaihi wasallam minta keringanan lagi. Dia kurang lagi menjadi kurang 10 lagi menjadi 20. Begitu turun ya. Yeah. Musa juga mengatakan minta keringanan lagi. Hal umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu kemudian Nabi Nabi SAW ya dikulangi sehingga menjadi lima waktu begitu boleh turun SAW Nabi Musa masih ya memohon pada Nabi Untung minta keringanan lagi dari Rabu tapi apa kata Nabi SAW ya لم يمنعن قد استحييت من ربي ولكن ارضى واسلم فلما نُشد نادى مناد طب ام جئت الفريضه وخصفت عن عباد dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saya tidak mahu lagi memohon keringanan semua saya telah malu malu pada aku untuk meminta keringanan lagi berulang kali berikan keringanan dari 50 menjadi 40 menjadi 30 menjadi 20 kemudian jadi 5 waktu sehari semalam Setelah malu untuk terus berulang kali memohon keringanan tersebut istahyaitu min Rabbi walakin Ardawahu Sallim akan tetapi saya rido dan berserah diri kepada keputusan tersebut, kepada kejadian tersebut. Bahawa Allah telah mewajibkan lima waktu tersebut. Kemudian, setelah, setelah itu, ada yang menyeru. Ya, Saya mengatakan, dan telah putuskan, ya, kewajiban telah aku, ya, telah aku putuskan, kewajiban dariku. Wahfatu al ibadi dan sungguh telah aku ya berikan keringanan ya dari hamba-hamba. Bismillahirrahmanirrahim -hamba. ya, Allah. Ini hadis yang sahih ya, yang wajib kita imani. Itulah ringkasan ya perjalanan miat beliau naiknya beliau sampai mendapatkan perintah untuk solat di mawad. Ini kemuliaan bagi Nabi SAW Dan juga di waktu yang sama kemuliaan bagi kita umannya Bahawa solat yang merupakan syariat Islam yang paling utama setelah syahadat Langsung dijemput oleh Nabi SAW Wahyu tersebut Ya sampai ke Sidratul Muntaha dan menjumpai Allah Subhanahu wa taala dan rasul mendengar suara Allah langsung dan bicara Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu mulianya umat ini. Sehingga wajib telah wajibkan kepada mereka salat yang langsung Allah Perintahkan langsung pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak melewati Jibril, menunjukkan pada kita keutamaan salat. Maka sungguh sangat murugi orang yang menaikan salat atau orang yang mendirikan salat, tapi tidak memahami hakikat atau ruh atau hikmah dari salat pun sih. Ikutlah lima Apa hikmah bila kita ambil dari perjalanan Islam tadi? perjalanan Isra' tersebut mengandung banyak hikmah. Yang pertama di antara yang bisa kita petik dari perjalanan Isra' tersebut Bahawa perkara iman bila hal yang demikian telah sampai pada kita berdasarkan dalil-dalil yang sahih ya dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Perkara-perkara yang tidak terus wajib kita imani. Yang kedua, begitu mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah beliau sendiri dalam perjalanan di sana terus berbilem mulia betapa banyak tanda-tanda dan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa taala. Maka Allah ini memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemuliaan yang dihadapankan Nabi merupakan kemuliaan bagi umatnya. Maka hendaklah kita, ya, mengetahui kemuliaan itu. Jangan disiasiakan. Ya, Rasul yang langsung menjemput kewajiban perintah untuk salat lima waktu. Ya. Yang asalnya, yang awalnya lima puluh waktu kemudian dikurangi, dikurangi, dikurangi, dikurangi menjadi lima waktu ya subhanallah sungguh so, benar apa yang katakan Musa alaihissalam ya umatmu tidak akan mampu kita tidak bisa membayangkan seandainya kewajiban sholat itu lima puluh waktu sehari semalam bagaimana kita akan mengaksanakannya Jangan keliraukan waktu. Lima waktu saja betapa banyak orang-orang yang tidak solat, yang bolong-bolong solatnya. Laumuzidillah mereka. Maka asalah muslimin Wajiban salat, dirikan salat berjemaah bersama kaum muslimin. Inilah perkara yang akan pertama kali dihisab dahulunya. Ikhwalima rahimaku mullah. Di antara hidup perjalanan Isra dan Miraj, bahawa perjalanan Isra dan Miraj tersebut menjelaskan akan kebenaran Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi dia juga menjelaskan akan kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana bukti boleh sampai Di bertemu dengan beliau beli imami para abdiat, para nabi di sana. Kemudian beliau juga dibuat naik bersama dengan para nabi. Dijelaskan oleh para ulama, apakah beliau bersua dengan langsung jasad mereka? Ya. Yang sahih dalam hal ini yaitu roh mereka ditampakkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Isa alaihissalam Kena Isa masih hidup dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barofa'atullah ilaih. Lo akidah kita, beliau belum mati. Barofa'atullah ilaih. Adapun selain dari Isa itu ditampakkan pus pada nabi tersebut dan rasul mengucapkan salam kepada makhluk itu yang benar dalam permasalahan tersebut. Faedah yang selanjutnya dari penceraian Isra dan Mi'raj tersebut terutama masalah Mi'raj itu naik Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril alaihi salam menunjukkan kepada kita kepada akidah Ahlussunnah. Akidah tentang ispatkan kepada para anbiya apa yang di disepakati oleh para sahabat akhir telah disepakati oleh kaum ke muslimin Kepali yang rusak fitrahnya yang rusak akidahnya yang keluar dari sunnah nabi Tabarak wa ta'ala ibadah badal kita berdoa mengharapkan diibadahnya berdoa kepadanya Allah tabarak wa ta'ala ربنا maha tinggi zat-Nya maha tinggi Tiada lebih tinggi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan dalil yang jelaskan, ya, sifat ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Ya. Aras makhluk yang paling tinggi dan Allah di atas aras di luar alam ini. That Allah Maha Tinggi. Ya, itu wajib kita imani. Seandainya Allah tidak tinggi Atau berada di mana-mana Menurut keyakinan sebagian orang yang telah menyimpan Dan sesat keyakinannya Atau mereka tidak tahu di mana Allah ya. Tidak boleh mengatakan Allah itu di sana tinggi di atas langit Sangat tinggi Dan mereka mengetahui Sifat-sifat istiwa Istiwa Allah di atas aras Yang menunjukkan ketinggiannya Seandainya Allah itu bukan Maha tinggi Maka Nabi SAW tidak perlu Naik mirap bersama Jibril Menjumpai Allah SWT ya. Tidak akan perlu boleh berulang kali turun Sampai kelahiran Kena bersuah dengan Musa Kemudian naik lagi turun lagi, naik lagi empat kali beliau turun, naik dari, dari langit yang ke kena bersuah dengan Musa naik ke segatul muntah lagi dan menjumpai Allah SWT ya, lima rahimakumullah oleh kerana itu satu hal yang sangat ya, aneh dan aneh bin ajaib adanya keyakinan atau akidah yang diyakini oleh sebagian orang-orang yang gemar merayakan Isra dan Mi'rak meyakini bahkan sebagainya tidak tahu di mana Allah Rab. untuk apa mereka merayakan bukanlah Isra memperjalankan dari, dari Makkah ke, ke Betul Makdud dan Mi'rak naik kalau takala ditanya di mana Allah mereka tidak bisa menjawab, tidak tahu di mana Roknya bahkan kata mereka, kalau ada yang mengatakan Allah pisangat, berarti Allah bertempat berarti diliputi oleh di makhluk ya subhanallah, apa yang ada maksud dalam tempat di sini maka ini hal yang sangat kontradiksi dari satu sisi tidak diperingatkan, tidak diperintahkan untuk merayakan ya, karena tahun kejadian tersebut ya, tidak ada riwayat yang memastikan terjadi di wilayah di sisi lain terjadi kontradiksi dari ritual dan keyakinan atau akidah mereka dengan ya ritual dan kebiasaan yang mereka lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aku mullah maka yakinilah ya, siakinya Allah Rob yang kita ibadati adalah filsana maha tinggi zatnya maha tinggi. Ya jika seseorang tidak tahu di mana Allah atau mentah meninggalkan sifat ketiadaan tersebut perlu ditanyakan tentang ya akidah dan kebenaran akidah dan pemahamannya bahkan tu jelas penyimpangan dari akidah kaum muslimin bukan dari akidah ahli sunnah saja penyimpangan dari akidah seluruh para nabi ya khodiru rahimakumullah itu berkaitan dengan hikmah yang bisa ya atau di antara hikmah yang bisa kita petik dari perjalanan sirat dan Mi'rab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Infatalilah Kemudian Di antara hal yang wajib kita imani, pertama dengan Isra dan miraj ini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kalam ya. dan Allah berbicara kepada siapa saja yang dikehendakinya ya. Allah berbicara pada Nabi ya. sebeginya Allah berbicara kepada Musa alaihissalam Dan perkataan Allah benar Allah berbicara sesuai dengan Kebesaran keagungannya Bukan seperti berbicaraannya manusia ya. Manusia berbicara Memiliki lisan Ada dua bibir ya. Mulut ya. Tapi kita katakan bahawa Allah berbicara Bagaimana? Dia ya, suling kebesaran keagungan Qatulimah rahimahkumullah ini aqidah wajib kita iman yang kita yakin Allah mengatakan wa kalamallahu bi mutaqalima Allah berbicara kepada Musa dan dalam ayat tersebut dikatakan di ya dalam hadis wala namadif qad amzitu fariidati ya wa khassaltu an ibadih. telah aku putuskan kewajiban atau perintah darimu dan juga telah aku berikan keringanan ya bagi hamba ya, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala disampaikan Nabi sallallahu alaihi Wasallam, ya karena dalam jari sini kata-gantinya kembali kepada khafaktuh ya Allah yang berikan keringanan kemudian juga mengatakan anda itu telah aku tetapkan ya telah aku perintahkan kewajiban maka kita imani semua hal tidak boleh diselewengkan tidak boleh diingkari Ya, itulah yang berkaitan Dengan perkara Isra dan Mi'raj Pembahasan setelah itu Ya ada masalah Al-Hawd Yaitu telaga Nabi SAW Di seandainya kita Membahas tentang masalah telaga pada kesempatan Kali ini tentu butuhkan waktu Dan juga banyak pembahasan-pembahasan Yang berkaitan dengan ya, Permasalahan telaga Nabi SAW Akhiratnya Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, mudah-mudah Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan menumpukan kita di atas akidah yang sahihah dan juga memupukan kita di atas sunnah Rasul Tauhid sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, Allahu Akbar.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 Terima kasih pada Pak Andi ya Barakulofi Dari Sulawesi Selatan Tentang ya, Kapan terjadinya Isra dan Mirah tersebut ya, Sebagaimana yang Telah diutarakan tadi Bahawa Terjadi perbedaan Di kalangan Para ulama Tentang masalah Kapan terjadinya Isra dan Mirah tersebut Ya, ya Ini juga ya, Sebagai perbedaan Para ulama Di bulan dan juga tanggal ya kelahiran Nabi Sallallahu ya. Alaihi Wasallam kebanyakan para ulama' yang mengatakan bahawa Isra' dan Mi'rat tersebut terjadi ya, sebelum hijrah ya, setahun sebelum hijrah setahun sebelum hijrah nah kemudian mereka juga berbeda pada apakah tahun di sini setahun penuh artinya 12 bulan atau ya itu secara secara global saja, secara penamaan saja bisa dikurang atau berlebih. Ada yang mengatakan bahwa setahun ya satu bulan. Ada yang mengatakan setahun dua bulan, ya, seperti itu. Kemudian ada juga yang mengatakan sebelum hijrah yaitu Selama ya 8 bulan sebelum hijrah. Ada yang mengatakan 10 bulan sebelum hijrah. Nah, ini perbedaan di kalangan para ulama. Ya, perbedaan di kalangan para ulama tentang kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Adapun masalah hijrah tahun berapa hijrah Hijriah, Kita mengetahui bahawa penanggalan tahun hijrah itu sudah Setelah Nabi hijrah kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Beliau memberikan penanggalan penawal, tahunan hijrah tersebut Iaitu dari mulai hijrahnya Nabi SAW Jadi kalau kita tanya kapan hijrah Ya beliau belum hijrah Ya beliau belum hijrah Nah Terjadi Isra tersebut Jadi setahun sebelum beliau hijrah ke, ke Madinah Nah nah, Tapi intinya Ya Sebagai napak para ulama mereka juga berpendapat dalam menentukan bulan dari kejadian Isra dan Mi'raj tersebut apakah di bulan Rajab apakah di malam 27 Rajab ini jelas terjadi perbedaan bahkan tidak ada dalil yang memastikan itu terjadi di pada malam 27 Rajab nah seperti itu jadi eh uh, itu yang bisa saya sampaikan tentang jawaban Tadi pertanyaan Pak Ani tadi enam demikian Allah Wahai. Terima kasih kepada Pak Anthony ya. Semoga Pak selamat dalam perjalanan dan semoga Allah memberkahi kita semua. Pertanyaannya bagus sekali ya. E, tadi kita telah jelaskan ya pelajaran hikmah yang bisa kita petik dari Islam dan Islam. Di antaranya ya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Tinggi. Zatnya Maha Tinggi. Sehingga benar. Apa yang ditanyakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang budak wanita, ya. Beliau bertanya kepada budak wanita tersebut, ayam tua, dan spontanitas wanita tersebut wanita orang awam, tidak terpelajar, bukan ustad, bukan ustazah, bukan buaya, bukan dosen, bukan pak ya, bukan dan serusnya. Ya, orang awam. Ya, tapi orang awam yang masih lurus fitroh ni yang menjawab nabi ayat Allah, sama. Sama yang tinggi. Maksud ya. bermakna sama ya, antara sama dunia atau langit e, dunia yang kita lihat sama itu tinggi, mah tinggi. Ya. ya, ini sesuai dengan. Ayat-ayat begitu banyak menjelaskan ketinggian Allah. Istawa ala arshi. Kemudian malaikat turun. Turun membawa wahyu. Kemudian malaikat naik. Ya. kalimat-kalimat yang baik diangkat oleh Allah. Kan begitu. Ta'ujul malaikat tu. Malaikat naik. Ya. Kemudian malaikat turun. Membawa wahyu. Nak. Nak kenapa malaikat jubil dengan wahyu mendapatkan dari Allah yang Maha tinggi dan Rasulullah SAW mi'raj kan begitu kenapa beliau mi'raj saya ingin jawabkan dari mereka mengingkari tentang hal itu jika mereka mengingkari, Allah memberitanya di mana ya Nabi menanyakan hal itu dan itu sahih diwarikan imam muslim diwarikan sahih Maknanya sebagian mereka berusaha mengingkari pengingkaran tersebut sebabnya karena tidak sesuai dengan akidah yang mereka yakini. Maka mereka berusaha mengingkari. Kena hadis ini merupakan betul-betul ya uh, duri yang menusuk daging mereka dan hati mereka atau duri yang menusuk kerongkongan mereka. Karena betul, -betul membatalkan, menghancurkan akidah ya jahmia yang mereka yakini itu yang mengingkari sifat sifat. Jadi mereka sangat bencang dari situ Bahkan kebiasaan mu'amu'adih tidak suha'i ya, Dengan segala ya Kebodohan yang mengingkari Atau menta'wil ya, Dengan alasan untuk oh, punya tempat Apa yang dimaksud dengan tempat? Kalau yang dimaksud dengan tempat Tempat yang Kita maklumi di alam semesta ini Ya Ada tempat yang tinggi, yang rendah Kanan, kiri, begitu Kemudian tempat itu diliputi oleh makhluk Ya Nah, Na Ya mahasuci Allah Jadi tempat yang seperti itu. Karena tempat yang ada di permukaan bumi ini Ada ketergantungan Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tinggi Kali maksud tempat itu tinggi Tempat yang adam Yaitu yang di luar Tempat yang bukan Yang tidak ada di alam ini Yaitu di luar alam ini Al-adam Ya itulah Tempat yang ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala Allah mahasuci Tempat Ya Arash di atas aras Dan aras makhluk paling tinggi ya. Maka Siapapun orangnya ya. Apapun pendidikannya Apapun gelarnya Dari masyarakat ya. Dipanggil ustad kah Dipanggil buyah kah Dipanggil kiaikah Dipanggil mu'alim kah Dosen, dia. Kalau dia ya, Memingkar tentang ketinggian Allah ini Maka jelas telah menyimpang ini pembodohan pada umat penyesatan terhadap akhidat orang yang awam seorang budak wanita tersebut tidak terpelancar tidak perlu sampai mencapai gelar-gelar doktor dan profesor atau mungkin gelar-gelar yang tinggi dengan fitrahnya dengan fitrahnya dia jawab sementanitas, tidak pernah diajarkan dia sebolanya kerjanya pengembara, Ya Pembala kambing Tidak duduk, di bangku kuliah Tidak perlu keluar negeri Belajar, ambil gelar-gelar akademis Tidak abu'lu Fitrah Ini fitrah yang terus, fitrah yang suci Jadi pernasana akibah ini berdasarkan fitrah Tepat Banyak orang tinggi pun didika Tapi fitrahnya telah rusak, akarnya telah rusak Maka membawa akidah-akidah pergi belajar jauh-jauh buat akidah pulang akidah yang menyimpang dari akidah Al-Islam apa belajar jauh-jauh dan tinggi-tinggi pendidikan kalau akidah ni pelajar akidah yang sesat menyesatkan kata-kata rahimahumullah oleh kerana itu ini adalah perkataan yang batil sebatil-batilnya bertentangan dengan dalil Al-Quran bertentangan dengan hadis bertentangan dengan akal bertentangan dengan fitrah ya? fitrah Fitrah yang lurus Fitrah yang masih sehat Akal yang masih sehat Fitrah yang masih lurus Ya Meyakini Allah menghati Tinggi. Contoh saja Ya Tanyakan kepada mereka yang mengingkari Di ketinggian tersebut Pernahkah dia berdoa? Pernahkah dia memohon kepada Allah? Ya Kalau dia tidak berdoa Pada Allah Pernah berdoa pada Allah Ini bukti kesombongan dia kita selalu membutuhkan Allah dan kebaikan yang ada di tanah Allah kita dapatkan dengan doa kalau dia berdoa kemana dia ya, mengangkat tangannya kemana dia arahkan tangannya dan di waktu berdoa tanyakan kepada hatinya dengan jujur dan menjelok kemana hatinya tertuju dan terarah saya yakin, saya yakin-yakinnya dia tidak akan pernah hatinya Tertuju dan terarah pada kiri kanan Ke depan dan ke belakang Ya kendali dia menarik begini Tapi hatinya menuju ke arah tinggi Dan tangannya dia angkat begini Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Ini sebagai pertanda apa ini? Oh itu kebiasaan Itu kena mungkin kiblernya doa Tidak ada Itu standar jawab seperti itu Kebiasaan Meminta lipit tawanan dah kebiasa. Anda berusaha menjawab, telah meminta lipit tawanan sendiri. Dan ketinggian bukan arah kiblat untuk berdoa, ya. Yeah. Tetapi karena Allah Maha Tinggi, makanya Rasulullah berdoa dengan tangannya mengingat begitu Rasulullah SAW. Maklum, mungkin orang bertanya kepada para sahabat di waktu haji wada disaksikan di hati para sahabat yang hadir pada waktu itu ribuan, atau ya. sembilan yang hadir. Maka bertanya kepada Rasul kepada para sahabat, kita akan ditanya nanti tentang aku. apa yang akan dijawab, diaman Allah Subhanahu Wa Taala. Kami. Bersaksi ya Rasulullah, nasyhadu bi annaka ballaghta risalah wa addaita al wa nashahhta ummah. Kami bersaksi ya Rasulullah, engkau telah memenuhi amanah dan telah menyampaikan risalah, telah menasihati umat dengan lengkap semuanya. Maka tatkala Rasul mendengar jawaban tersebut, Rasulullah melihat ke langit serang Isra'il mengangkat telunjuknya. Allahumma fashhad Allahumma fashhad Allahumma fashhad Ya Allah Saksikan Langsung rasul mengukirkan telunjuknya ke arah para sahabat Ya Dan tidak ada yang komplain Seandainya Allah tidak tinggi, maha tinggi Maka semua yang hadir bersama Nabi di waktu hajatil wadah itu mengatakan Ya Rasul tidak benar, kenapa kamu menunjuk Allah bukan maha tinggi Tapi tidak ada Kena fitrah mereka dan itu yakini le Rasul. Lalu ada pengikut siapa? Kalau pengikut Rasul ya, yakini akidah bulan. Okay, kata lima Ini perkara yang telah ya selesai pembahasannya. Tak perlu ada pengikat lagi. Semua yang menyudut siapa sudah jelas akidahnya menyimpang dan sesat. Jika seandainya menyampaikan orang-orang yang digelar dengan para ustaz yang seustaz itu pembodohan pada umat dan umatnya penyesatan dan dia akan memikul dosa. Maka pertobatan dari keyakinan aqidah seperti itu sampaikan pada umat jelaskan kebesaran keagungan Allah ya pada mereka Allah yang kerana ibadati maha tinggi di atas aras zat Allah maha tinggi ya tapi Allah di atas aras bersemayam, begitu terjemahan kita tapi yang terjemahannya melalui maha tinggi di atas aras ya, itu yang kita ibadati yang tidak butuh kepada aras bahkan aras tegak dan malaikat yang memikul aras tersebut mampu memikulnya dan satu orang dari malaikat tersebut cara antara daun telinga dengan pundaknya, itu dengan bahunya ya, perjalanan, sejarak perjalanan 700 tahun perjalanan itu semua mereka memikul araf tersebut ya kena izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala nah demikian pengakhiran Mengasing pada syahrinnya di sibolgam barakallahu fih. Tadi kita sampaikan ya hadis yang atau ringkasan dari hadis yang menjelaskan tentang perjalanan nabi saw. Nah, hadis tersebut disebutkan bawa nabi saw dalam ya, hadiah berulang kali naik begitu mendapatkan perintah atau kewajiban solat lima puluh waktu, Kemudian beliau turun, ya, ingin turun ke bumi sama Jibril, tapi di langit yang keadaan bersua dengan Musa Musa bertanya berapa Allah, ya, wajibkan kepada mu lima ya, puluh waktu, Musa berkata kepada nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam minta keringanan pada Allah dan empat kali beliau salallahu alaikum turun naik ya terakhir beliau telah diwajibkan oleh Allah lima waktu kemudian ingin minta kekurangan lagi sampai di musim minta kekurangan lagi maka beliau mengatakan saya malu untuk terus berulang kali minta kekurangan tadi ya dikurangi lagi dan dispensasi lagi dan itu dalam hadis yang ya sahih bisa dilihat dalam sahab Bukhari, sahab Muslim, ya, bahkan ya imam uh, imam bulu kafir juga imam banyak dalam sifat kita beliau semak sifat dan ya para ulama-ulama al hadis ya meringkankan hadis tentang ya uh, isra. Tentang Mi'rat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hadisnya sahih Bisa dilihat Di kitab Sahih Bukhari Dan sahib Muslim Bisa dilihat Tentang masalah Isra' Ya Itu didapatkan Kedatikan berbagai riwayat Dari gabungan diriayat tersebut Ya bahwa disimpulkan bahawa Rasulullah Empat kali turun naik Ya untuk minta kekurangan tadi Atau minta di uh, Dikurangi lagi Jaya jumlah yang lima puluh Kemudian empat puluh Kemudian tiga puluh Dua puluh Kemudian Ingin ya dikurangi lagi sehingga wujud hasil Allah uh, mewajibkan menjadi lima waktu itu Sahih hadisnya dan sikap seorang mukmin. Nah ini yang perlu saya jelaskan di sini. Sifat seorang mukmin dan sikap dia, sifat dan sikap dia dia selalu rido dan pasrah terhadap Keputusan Allah Taala. Apa yang terteragam Al-Quran Terima dan Ridha dan pasrah kepada putusan Terus Apa yang terteragam hadis-hadis yang Sahih Terima Direstui diridai dan Berserah diri kepada putusan tersebut. Ini bukti keimanan kepada Allah, tak kalau kita mengatakan Aman tu billah Alhamdulillah Rasulullah Saya beriman kepada Allah Beriman kepada Rasul Konsekuensinya apa? Iman bukan sekedar untuk keyakinan Ada konsekuensinya Konsekuensinya kita meyakini mengimani dan menerima semua yang datang dari Allah dan Rasulnya ya. Tidak menolaknya dengan rekayasa kita Dengan akal kita, logika kita kita harus istislam berserah diri Pembahasan sebenarnya kita telah membahas Ya kajian sebelumnya membahas bagaimana istislam lillah walil rasul Kata Imam Mujabarat Tahawi La yas'ur ma'u salimah ahadun fi dinih illa mansallama lillahi walil rasul Maka ada yang selamat dalam beragama ini Kecuali orang yang berserah diri kepada Allah dan Rasul dia juga mengatakan لا تَخْبُط قَدَمُ الْإِسْلَامِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ الْإِسْتِسْلَامِ وَسْتَسْلِيمِ Dia akan berdiri tegak kokoh oh, keislaman seseorang kecuali bila berlandaskan ya bendasi istislam dan ataslim at bersarani dan pasrah wajib bagi kita bahkan Allah bersumpah dengan dirinya sendiri bersumpah dengan uzat dirinya yang maha maha'abun فَلَا وَرَبِّكْ Isma nam kaum muslimin dengar ayat ini begini Fala warabik rabbik kaduni rabbuk ditambah sini fala la di sini itu memperkuat qasam tadi mempertegas makna qasam atau sumpah tadi fala warabik ya artinya maka dunia, Demi bumi rabbuk la yu'minun mai kata dalam beriman Hatta dihakimkan tiada masalah binaan. Sabda mereka Muhammad menjadikan musibah hakim dalam perkara yang diperselisikan mereka. Terma layak hidupi angkushim hara demi maktabah. Jika ada pada diri mereka rasa tidak senang, keberatan terhadap keputusan yang telah kamu putuskan, hukum yang telah kamu putuskan. Wajah lima mereka pasrah dan berserah diri. Rasul telah melaporkan hadis yang sahih tentang Isra, tentang Mi'raj. Belum berwanti lagi pertama, lalu kedua, lalu ketiga, keempat, kelima, keenam ke tujuh, sampai syedra terbunta di bawah langit lagi. Alaihi Jibril didekatkan kepada Allah. Langsung beliau mendengar perkataan Allah, Rabbul Aalamin. Memerintahkan untuk sholat kemudian turun bersorongin musa kemudian misal bertanya apa ni wajibkan 50 waktu, minta keringanan, naik lagi dikurangi lagi, turun lagi, naik lagi turun lagi, naik lagi, turun lagi naik lagi, 4 kali sampai menjadi 5 itu rasul yang mengatakan rasul yang mengatakan dan rasul berbicara dengan wahyu. Sebagaimana kata Allah, "Wahai orang yang bertakwa, wahyu Beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu kecuali dengan wahyu yang diturunkan kepadanya. Maka jika kita beriman pada Allah dan rasul wajib kita mengikutinya, kendati akal kita tidak bisa mengatakan sedang memahami. Itulah makna istislam, tidak menentang. Tidak menolak, tidak ya, muntakwil Al Quran dan Sunnah dengan akal dan logika Karena perkara ghaib Tadi telah sampaikan dalam awal kajian kita, maka saya sampaikan pertama, uh, pertama sekali, yaitu tentang masalah ini perkara yang ghaib Maka keistimewaan Sunnah. Karena siapa yang beriman yakin Sunnah Ya, ini yang selamat. Kalau anda terus merayasa menolak anda akan celaka setiap ada delil ditimbang dulu dengan akal terima bila cukup dengan akal ditolak bila bertentangan ya kapan agama kita akan benar dan kapan akan selamat beragama seperti itu maka tiada yang berselamat serahkan diri kepada Allah beragama ya akal anda sangat terbatas akal sangat terbatas sebagaimana pandangan juga sangat terbatas saya tidak bisa melihat apa yang ada di belakang saya Saya tidak bisa melihat apa yang ada di depan tabir saya Nggak, Di belakang tabir, tidak bisa Di luar dinding Di ruang studio ini, tidak bisa melihat ya, Apa yang di luar sana Sangat terbatas pandangan mata kita, ini juga Ya, Oleh karena itu Orang-orang yang memiliki akal, tapi menentang agama Allah Syariah Allah, hukum Allah dengan akalnya, akalnya pasti rusak saya pastikan Itu rusakkan Sampai kata Imam Syafi'i, Kalau saat datang hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Saya tidak menerima hadis tersebut Maka saksikanlah wahai manusia Akal saya telah hilang Akal saya telah rusak Maka kata Imam Syafi'i, Amantu billah Wabima ja'anillah ala muradillah Wa amantu bi Rasulillah wabingajan Rasulullah alam uradillah alam uradhi Rasulullah aku beriman kepada Allah kepada apa yang datang dari Allah sesuai dengan maksud Allah aku beriman kepada Rasulullah dan kepada apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan apa yang diinginkan dan maksud Rasulullah kalau datang hadis yang sahih lalu buktikan keimanan anda keimanan yang benar kepada Rasul. Dengan menerima berita, menerima hadis dan perkataan beliau tanpa disleweng, tanpa diriwayat, tanpa ditakwil, ya. Tapi sami'na wa al sami'na wa al-tahna. Ina maga no kau lemuhi. Ina tuku lama rasuri. sami'na wa al sami Perkataan orang beriman itu tiada lain bila disuruh pada orang darasulnya mereka mengatakan sami'na wa al sami'na wa al Itu yang sama. Nah Allahuakbar Demikian Yang bisa dijawab pada kesempatan kali ini Jawaban tadi merupakan juga ya Jawaban terakhir dari pertanyaan yang bisa Disampaikan pada kesempatan yang mulia Kita hanya ya Memohon kepada Allah Keteguhan hati kita di atas iman Di atas sunnah dan semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada kita rahmatnya nya Dan terus Membuka pintu hati kita untuk terus ya mempelajari al-haq, penerima kebenaran dan juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana Allah tanamkan dalam diri kita sifat pasrah dan berserah diri kepada keputusan Allah dan Rasulnya demikian Allahu alam wa sallallahu wa sallam an muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamlik dashhadu an la ilaha illa anta istawfiruka وأتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته